Привіт, друзі! Мене звуть Торохтушка і ви у мене на каналі. Дякую, що вирішили прослухати книгу в моєму звучанні. Якщо вам до вподоби мій стиль озвучення, то найкращою вдячністю буде, якщо ви поставите вподобайку і напишете коментар під відео. Також не забудьте підписатись і поставити дзвіночок, щоб завжди отримувати сповіщення про вихід нової аудіокниги. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Олег Чорногуз, Книга веселих порад. Книга, що претендує на настільну. Заслуговує, очевидно, на передмову. Книга без передмови ж саме, що кінокартинка, без кіножурналу. Варто вам зустрітися з таким випадком, як ви одразу почуваєтесь обкраденим. А де кіножурнал? Що за неподобство? «Може, я ради кіножурналу і прийшов сюди?» Те ж саме буває і з читачем. Інколи він бере в руки книгу, щоб тільки познайомитися з її передмовою. А передмови нема. Читача одразу огортає сум. Йому здається, що його обдурюють. «Я не збираюсь ні обдурювати, ні обкрадати дорогого мені читача, і тому передмову пишу сам» без допомоги будь-якого доктора чи кандидата наук. Призначення передмови? Якщо читач не все зрозуміє з книги веселих порад, то в цьому безперечно йому допоможе передмова. Пропонуючи свою скромну працю на суд сучасного читача і критика та своїх колег, я мав на меті звернути увагу на шість таких пунктів. Пункт перший. Поради мої порівняно з окремими нашими романами – коротенькі, жваві та захоплюючі. Подаючи і розробляючи докладно кожну з них, я опирався не лише на те, що давно вивчено і описано, а на свій багатий життєвий досвід. У цьому читачі можуть переконатися, прочитавши будь-яку з моїх порад. Пункт 2. Я повинен попередити читачів. Мої поради цікаві тим – що в них нікому не нав'язують своєї думки. Не пропоную вивчати на пам'ять кожну пораду чи окремий її абзац, бо це не рецептурник. Але скажу, користуючись цією книгою як домашнім посібником, книга для цього і писалася, книга для дому, книга для сім'ї. Ви можете сміливо наслідувати приклади з моїх порад, робити виписки, конспектувати окремі тези чи положення а згодом перевірити це на власному досвіді. Пункт третій. Перегортаючи книгу веселих порад, вам не обов'язково записатися спеціями – перцем, лавровим листям чи каніфоллю, як це ви робите, читаючи українські страви, чи поради відомого собаковода. Тут ви не знайдете рецептів виготовлення салатів із помідорів, буряків та хрону, яєчні, омуетів, супів, бульйонів, борщів, м'ясних, молочних, рибних страв, страв із домашньої птиці і дичини, соусів, гарнірів, компотів, тортів, борошняних виробів, напоїв домашнього приготування, кваші, варенухи, медовухи, спотикачів, тернівки, малинівки, вишнівки, мусельця, мокрухи, бурячихи «Морелівки» і «Змоляси». Не зустрінете в книзі порад, як самому виготовити запчастини до автомашини «Запорожець», трактора «ХТЗ» чи холодильний агрегат до «Донбасу-8». Зате, придбавши за невелику плату таку книгу, можете дізнатись про походження вашого прізвища чи навчитись грати в більярд. Не гортайте даремно книги, якщо вас цікавить питання – виготовлення кришок для домашнього консервування, дерев'яного ополоника чи макогона. У моїй книзі ви не знайдете навіть у підтексті таких порад, які вам може дати майстер Перукар, як стати гарною. Даремно потратити час, якщо шукатимете порад, як стати молодим, чи вберегтись від висини. Не дізнаєтесь, як водити безнаморника боксера або чим годувати тримісячну лягаву. Але скажу чесно, що мої поради, хоч не пов'язані зі короварками, чи з тим, як пошити спідницю так, щоб вона трималася на одному гудзику, не менш корисні, ніж поради перукаря чи кухаря. Тут ви не дізнаєтесь, як уберегтись від лисини, але натрапити на пояснення, навіщо за лисого виходять заміж. Можливо, вам ніколи не вдасться навчитись готувати картоплю по-уанівськи чи крученики по-козацьки, але достеменно знатимете, як поводитися в черзі і про що розмовляти з дружиною. Пункт 4. Цінні мої поради тим, що в них є камуфляж. Слово здається французького походження, як папа, не римський, бульйон. Що означає камуфляж по-українськи? Не берусь точно сказати. Та й це не так важливо. Важливо, що я так думаю. І певен, той камуфляж у моїх порадах є. Пункт п'ятий. Якщо ви повністю будете дотримуватись моїх порад, як букви закону, то зможете зробити чималеньку кар'єру, вирости в очах своїх буйжніх, навчитесь, як з'їсти ненависного вам начальника з допомогою карасячого рака. А це вже не так мало. А якщо глянути в корінь, то це чи не більш варте того, як стати сама собі модистка, чи виростити чуприну в 75-річного діда? Пункт 6. Книга призначена для ширшого кола читачів. Її можуть читати не тільки майбутні рецензенти – а й навіть у порядники четвертого тому Україна сміється. Закінчуючи передмову, вважаю за свій обов'язок висловити щиру подяку моїм майбутнім рецензентам, нашим відомим критикам Юрію Івакіну, Борису Буряку, Віталію Дончику, Івану Зубу, Володимиру Пугачу, Борису Мінчину, Володимиру П'янову, Анатолію Янченку, Юрію Ячейкіну, та, безумовно, Маргариті Малиновській. Прошу пробачення в тих, кого тут не названо, і в тих, хто найближчим часом збирається виїхати на плечах сатири в критики. Їм теж красно дякую. Бажаю здоров'я та творчих успіхів. Гадаю, вони обізгуються на сторінках «У» з рецензією «Позитивно» на мою книгу. І я, зрозуміла тоді зможу знайти їх і обговорити їхню статтю при зустрічі в Енеї. Вдячний також видавництву, яке взялося видати книгу і тим самим увіковічнило себе. щиру подяку висловлюю директорів видавництва, головному редакторові, завідувачу редакції прози, редакторові, коректорам, лінотепісту, головному бухгалтерові та касиру. Останні двоє, на мій погляд, стоять найближче до літераторів і оцінюють наш труд цілком об'єктивно. Автор Веселі поради. Розділ «Як розгадувати сни» Певен, що в наш атеїстичний вік це питання хвилює багатьох. Якщо я неправий, то скажіть мені, чому й досі від своїх знайомих ми чуємо? Слухай, ти не можеш сказати – що міг би означати такий сон? Нібито я йду по рівні бруківці, дивлюся, а то вже не бруківка, а звичайнісіньке болото. І воно мене засмоктує, засмоктує. Що б це означало? Гонконгський гриб. Згадаєш моє слово, через день-два захворієш. Пий горілку з перцем і їж цибулю з часником, каже ваш знайомий. І ви тієї ж миті відчуваєте, що вас і справді ломить, проймає то жар, то холод, минає день, другий, а грипу нема. Є інше, догана на роботі за випивку. От піди і вгадай, до чого був той сон. А все чому? Ліквідували сонники. Перше пам'ятаю, приснився сон, пес приміром укусив. Але кров не пішла. Розгорнув сонник на потрібній сторінці, Глянув і засяяв. Поцілунок друга. Якщо собака, то поцілує друг. Якщо сучка, то жінка. От на півдня і є робота. Все згадуєш, хто ж тебе вкусив? Сучка чи песик? Сонник – то велике діло. Без сонників не проживеш і в атеїстичний вік. Бо сни, як відомо, сняться навіть тим, хто страждає на безсоння. То як же відгадувати ті сни? Перше за все, сон треба запам'ятати. По-друге, щоб він збувся, якщо це гарний сон, то вставши з ліжка, ні за що не дивіться у вікно. Якщо поганий сон, негайно кидайтесь до шиби і вивчайте краєвид. І той поганий сон як рукою зніме. Отже, віднині ви свої сни можете регулювати. Але постає інше питання. Як дізнатися, гарний сон чи поганий? Вам сниться пес із ланцюгом на шиї. Ланцюг прикутий до будки із собачого поумиска. Це гарний сон. У будці тепло, затишно, гріє сонечко. Повіває легенький вітерець. І пес спочатку їсть, із череп'яного полумиска, а потім з олов'яного. Далі дивись, і мідну миску хтось йому підставив. Це чудесний сон. Якщо на собаці ще й золотий ошейник, прикрашений медалями з останньої собачої виставки, то це сон мрія. Після такого сну можна спокійно сідати в метро, бігти по ескалатору, сідати в ліфт і навіть у таксі. Ніяка неприємність на вас не чекає Добре, коли сняться сходи, а краще, коли драбина Не лякайтеся як раптом побачите, що ви по ній деритесь вгору без голови Голова ж ваша не на в'язах, а під пахвою чи прив'язана до ноги Головне, аби ви дерлись угору Це сон добрий Не страшно, якщо несподівано спіткнетесь і полізете по драбині рачки Ще краще, коли замість сніг і рук у вас виростуть лікті. Якщо це присниться, вважайте, що сон у руку. Непогано, коли сняться крісла, особливо, коли спочатку малесеньке-малесеньке, а тоді все більше і більше. Це гарний сон. Якщо сняться штани та ще протерті в одному місці, а крісла з більшого стають все меншими і меншими, то сон... Не доведи, Господи! Погано, як сняться ті ж самі сходи чи драбина, але голова у вас не під пахвою, а на плечах. Ноги не лікті, а замість щаблів – павутинки бабиного літа. Це сон неприємний. Після такого сну можна негайно писати заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Недобре, якщо сниться той самий пес – із позовоченим ланцюжком Але він не мирно дрімає А б'є лапою По черепку і намагається Перегристи ошейник Якщо це йому не вдається Півбіди Якщо ж обриває ланцюг І перекидає на щерблений полумисок Біда Після такого сну Не варто перебігати вулицю В недозволених місцях Іти на червоне світло і проситися у профспілкову відпустку. Милий сон, якщо сниться лазня і вас тазиком ніхто не б'є по голові. Ви стоїте серед голих одягненим, у сні таке ж буває, і намилюєте самі собі шию. Після такого сну можна відвідувати наради, займатися самокритикою, кидати репліки під час зборів і ходити до молодиць. Погана сниця та ж лазня – але ви голий серед одягнених, і вас усі б'ють по голові тим же тазиком та одночасно намилюють шию і регочуть. Після такого сну не варто купатись у річках, озерах, басейнах, а також ходити по карнизах 17-поверхового будинку. Мабуть, немає такого сновиця, який би не запам'ятовував сон, у якому він хоче від чогось утекти, і не може. Це не страшний сон, і лякатися його не слід. Це гарний сон, бо, як відомо, самому від себе не втекти, хоч дехто і намагається. Дуже неприємно, коли сниться жінка. Зодягнена в чорне або ще гірше, взагалі не одягнена. Тут передчасно не радійте, бо це, по-перше, сон, а по-друге, поганий, бо ж відомо, Жінки нікому не приносять щастя, тим більше чужі. Того тижня бійтесь гречки і не вживайте гречаної каші з вишкварками чи з козячим молоком. Цього гадаю досить. Я навів приклади найпоширеніших снів. Інші, як на мій погляд, уваги не варті, бо решта зв'язана з дріб'язками, сімейними та службовими. На кар'єрі такі сни не позначаються. Їх не слід і запам'ятовувати. Може, знайдуться товариші, які не погодяться з моїм трактуванням снів і почнуть запевняти, що в житті все навпаки. Не вірте їм. То говорять або заздрісники, або люди, які більше вірять у забобони, ніж ви. І в них від того вже запаморочення. Чи варто прислухатись до їхнього базікання? Розділ «Як поводитися в кіно» Я не зупинявся б на цій пораді, якби не бачив у тому життєвої потреби. Тим більше є товариші, які переконані, нібито кіно так владно входить у наше життя, що відтісняє на другий план театр, оперу, філармонію, цирк і навіть пінг-понг. Воно, мовляв, так уже заполонило душу кіноглядача, що він як табличку множення знає, хто такий Олександр Довженко – і Марчело Мастрояні Кводу Елюш І Марина Владі Дядечко Яковченко і Анук Еме Сергій Параджанов І Марсель Марсо Бергман і Мокімото Будь-коли будь-де він Кіноглядач Може розповісти вам, хто з них кінорежисер А хто кіноактор Хто як грає і яке в нього хобі Не буду з цього приводу сперечатись Може і так Може, глядач усе це й знає? А от як поводитися в кіно, то я вас можу запевнити, знає не кожен. А все тому, що в нас і досі перед початком кіносеансу, або ж у перерві між кіножурналом і кінокартинкою, не читається лекція на тему кіноглядач і його поведінка під час демонстрування фільму. Поскільки це важливе питання випустили з планів своєї роботи товариші з кінофікації та працівники культури – я на громадських засадах вирішив, зрозуміло, цю місію взяти на себе. Моя перша порада. Як тільки ви зайшли до кінозалу, негайно сядьте. Бажано на своє місце. І, звичайно, в своєму ряду. Тоді зніміть шапку, якщо ви її носите. Скиньте пальто чи плащ і покладіть на спинку стільця, що попереду вас. Якщо товариш чи товаришка безцеремонтно почне лягати на ваш одяг, зробіть йому чи їй зауваження, бажано голосно. У кінозалі завжди треба розмовляти дуже голосно, бо інакше вас не почують. Роздягнувшись і добре вмостившись, лізьте до кишені, своєї. Якщо ви жінка, то до сумочки. Діставайте бутерброд, хліб із сиром чи ковбасою і їжте. Добре до ковбаси з хлібом іде чесник, отож не забудьте прихопити з собою один-два зубчики. Коли ви не взяли бутерброд, то жуйте кекс, облизуйте ескіму або узайте насіння, соняшникове підсмажене на олії. Як тільки на екрані з'являються титри, починайте читати теж голосно, бажано так, щоб вас чули аж в останньому ряду. Читайте назву фільму, чиєї студії цей фільм, читайте, хто які ролі грає. Потім коментуйте всі події, що відбуваються на екрані. Це, як не дивно, у кінозалах роблять не всі. Більше того, трапляються маловиховані типи, які починають шикати, або, простіше кажучи, затуляти коментатору рота, Не дають чоловікові розкритись до кінця, а, як на мій погляд, то нехай товариш поговорить. Адже від цього подвійна користь. Ви зайвий раз засвоїте, що відбувається на екрані, і дасте змогу сусідів чи сусідці показати себе. Якщо ви надумаєтеся зупинити його чи її одразу ж після того, як з'являються перші титри, то так і знайте, що далі ви вже не дізнаєтесь, яка студія завжди робить гарні фільми, а яка погані. На чиї фільми варто ходити, а чиї краще дивитися по телевізору. Тому не лайтесь товаришем, не робіть йому ніяких зауважень. Хай читає, хай коментує, розповідає, що буде далі, хто кого підріже, а хто кого вб'є. Ось цей тип виживе, покаже він на екран, навіть після семиноживих ран. А он того, що стоїть коло кабаре. Задавить мерседес Потім несподівано Він на всю залу зарегоче І ви на собі відчуєте Як впливає на нього сучасне кіно Зрозумієте Яка перед вами чи за вами Емоційна наснажена душа Чи варто Стримувати її поривання Мабуть ні Бо не встигнете ви допуття оцінити його Як він із вдячності До вас Щоб ви не бились марно в догадках не перенапружували мозок. Розповість, за що саме вбили сторожа чи генерала. Але цей супчик, ось цей, що в плещі, поцупить картину Моналіза. Потім від нього ви дізнаєтесь, чим закінчиться перша серія і з чого почнеться друга. Бо товариш уже бачив цей фільм двічі. Але після цього піде ще раз. Якщо ви несподівано завовтузитесь, Почнете нервувати. Він вам порадить не переживати і не брати нічого близько до серця. Бо це, по-перше, кінофільм. А по-друге, в ньому грають ті ж артисти, що вже грали, якщо ви пригадуєте Фантомасі і Анжеліці, Пояснить, де саме Жан Море, а де Мішель Мерсьє. Якщо це наш фільм, то покаже вам Івана Миколайчука. Розповість, як йому довірили головну роль у тінях забутих предків. До речі, ви знаєте, що тіні у Франції ішли під іншим заголовком? Вогняні коні схопить вас за плече, той товариш. Цей фільм здобув у світі найбільше призів, дипломів і медалей, а в нас ніхто не міг додивитись до кінця. Ви починаєте прислухатись, але раптом помічаєте вільне місце Передньому ряду підводитесь. За вами схоплюється ще десяток другої кіноглядачів. Починають пострілювати спинки стільців. І з темряви вискакує адміністратор. Адміністратор вона, жінка. У кінозавах чомусь завжди жінки за адміністраторів. Товариші, сідайте, кричить адміністратор. Ще не кінець, це тільки така музика. «А я хочу пересісти», – кажете ви. «Як це ви хочете пересісти?» – дивується вона. «А якщо всі отак почнуть під час сеансу пересідати, ви уявляєте, що буде в залі?» «Та бачите, он у першому ряду є вільне місце, а я того – короткозорий», – кажете ви. У цей момент у залі щиняється гамір. «Не дадуть спокійно кіно додивитись», – зітхає один. «Сідай уже, чого ти стовбичиш?» – вигукує інший. Ви відходите до стіни і намагаєтесь пошепки щось пояснити адміністратору. Адміністратор вас не слухає і каже вам, що в кіно треба сидіти на одному місці з самого початку і до кінця. А ви, виявляється, і цього не знали. Нарешті адміністратор не витримує і каже, «Ну хіба вам доведеш?» «Ідіть уже сідайте, але щоб це було востаннє!» Ви обіцяєте і кидаєтесь до облюбованого вами місця. У цей час у залі спалахує світло, і ви ще встигаєте прочитати. Кінець першої серії. «Отже, дітько!» – кажете ви самі до себе, але вас хапає адміністратор за руку. «Ви ще й досі не можете заспокоїтись?» – питає вона. «А ганяєте по залу людей, нервуєте!» «Ще й лаєтесь! Мабуть, за мітвою скучили? Це я вам можу організувати! Тротуари все одно нікому підмітати!» «На щастя, кіноглядачі виносять вас на своїх плечах аж на вулицю! Фух! Полегшено зітхаєте ви! А до ваших вух долітає! Ну і народ пішов! Не народ, а дикуни! Гунни! Половці!» І коли вони вже навчаться поводитись у кіно як люди? А й справді, коли? Розділ «Як вітатися» Якби життя не підказало мені цієї теми, я б ніколи не взявся за перо. Тим більше, що про це так багато написано в правилах поведінки. За встановленим звичаєм, першим вітається чоловік із жінкою, молодший зі старшим, підлеглий з начальником – або молода жінка чи дівчина перша вітає чоловіка похилого віку. Тут усе ясне. Але де написано, як саме вітатись? Крім того, все написано поверхово, без знання психології людей. Для прикладу наведу такий випадок. Молодий спеціаліст, без достатнього життєвого досвіду, без відповідних знань, закінчивши інститут чи технікум, Прийшов на роботу Познайомився зі своїм шефом А наступного дня вперше зустрів його в коридорі Що він робить? Уповільнює ходу Зіщулюється, наче кішка Що помітила, як насувається дощова хмара Серце в нього злякано-теленькає Як йому бути в цьому випадку? Як привітати першого свого начальника? Сказати «Привіт» Ще підбігти, схопити його руку і довго трясти? А може краще шаснути в якісь бічні двері? Вдати, що не помітив шефа. Справді ж, бо як? На мій погляд, шефа, назвемо його умовно Петро Семенович, обов'язково слід привітати, хочете ви цього чи ні. І ні в якому разі не пробувати сховатися за найближчими дверима. А що коли то жіноча туалетна? Залишитись на місці, і Петро Семенович поцікавиться. Чого це ви перед початком робочого дня сящаєте в жіночій туалетні? Що ви скажете на це? Зізнаєтесь, що хотіли сховатися від шефа. А чого? Злякалися. Що ж, Петро Семенович з рогами чи уражений радіацією? Уявляєте? До чого все це може спричинити? Ваш перший робочий день на цьому підприємстві може стати останнім. Отже, треба вітатись. Але як? Піднести високу руку над головою, крикнути «Я вас вітаю, шеф!» Чи може руку зігнути в ліхті і тримаючи на рівні власного вуха гукнути «Привіт, старина!» А може кинутись шефові в обійми, чи поплескати його по плечу? Ні. Ні перше, ні друге, ні третє. Тож як вітати шефа підлеглому? Варіант перший. Підлеглий з начальником зустрічається в коридорі. Підлеглий тієї ж хвилини підбігає до начальника. Хапає його праву руку своєю правою, а своєю лівою – Підтримує правий лікоть Петра Семеновича і ніжно та легенько потискує похленьку, якщо худа то худеньку, як дощечка, доньку, і каже: Добрий день, Петре Семеновичу. Коли дивитися збоку, то враження повинно бути таким, ніби ви зустріли батька після 15-річної розлуки. Варіант другий. Приклад той самий, коридорний. Біжите до Петра Семеновича підтюпцем. Його руку хапаєте одразу обома руками і довго трясете. Толуп ваш при цьому повинен перетворитись на знак запитання. Варіант третій. У кабінеті. Переступаєте поріг. Підбігаєте до столу і дивитесь в очі так, щоб Петро Семенович не витримав і підвівся, простягнувши вам першу руку. Її можете хапати так само, як при першому і при другому варіанті, на свій вибір Але ні в якому разі, перегнувшись коромислом через стіл, не намагайтесь поцілувати Петра Семеновича в губи Це йому може не сподобатися Не годиться цілувати у лисину Пам'ятайте, така форма вітань допускається лише під час ювілеїв І то після третьої чарки. Тоді ви можете цілувати Петра Семеновича скільки вашій душі завгодно і куди хочете. Але й тут за умови, якщо Петро Семенович випив не менше, ніж ви. В іншому разі може ляснути вас по губах і сказати «Ти б хоч свої варяниці обтер!» Негайно обтирайте рукавом, своїм і приступайте до діла». Цілувати можна мовчки, як кохану. Можна й примовляти. Ви для мене, Петре Семеновичу, як рідний тато. Не думайте, що це в мене горілка, говорить. Ні-ні-ні, це вам кажу я, бо ближчої людини від вас для мене в світі не існує. Варіант четвертий. Зустріч у ресторані чи в погрібку. Несподівано помітивши Петра Семеновича, Намагайтесь негайно щезнути з очей і не лізти до нього зі своїми вітаннями. Це зробити слід так, щоб ви думали, ніби він вас не помітив, а він думав, ніби ви його не помітили. Бо це той варіант, коли ваш шеф не тільки не хоче з вами вітатись, а й бачити вас не бажає. Хочете ви цього чи ні, та раптом помічаєте, що десь де б ви не з'являлися, там з'являється і Петро Семенович. Ви бігаєте по тих самих погрібках чи ресторанах, що й він, і неодмінно потрапляєте йому на очі. Як у цих випадках вітатись? Ніяк. Тут треба вміти щезати. Якщо ви цього не зробите, то Петро Семенович не витримає і сам підійде до вас, і замість привітань кине грубо і зло. «Ти що, ковтюх, стежиш за мною, чи що?» «Так от знай, що я нашим зарубіжним гостям показую історичні місця Києва і себе нікому поплюжити не дозволю, навіть отаким таким типам, як оце ти. Не додумайтесь після цього сказати йому «Здрастуйте». Це один із небагатьох випадків, коли начальство забуває чомусь привітатися з вами, хоч у правилах сказано – в товаристві вище стоячий начальник повинен неодмінно першим вітатися зі своїм співробітником. Вважайте, що Петро Семенович про цей пункт забув. Розділ «Як дивитися в очі» Перш за все потрібно з'ясувати, в чиї очі. Бо ж відомо, що очі бувають різні. Очі начальника, очі підлеглого, очі товариша очі незнайомого, очі коханої, очі дружини, і нарешті очі тещі. Бувають ще очі в котів, собак, лисиць, вовків, гадюк, вужів, мурах, мавп, крокодилів, ведмедів, зайців і свиней. Як дивитись в ці очі, ясно і без поради, якщо перед вами свиня дика, чи кобра, то зрозуміло, найкраще в такі очі дивитись через сітку чи вікно клітки. Це ж стосується бегемотів, пантер, шакалів, гієн і диких собак динго. Що ж до людських очей, то їх теж можна розглядати, як уже через скельця окулярів, звичайних чи кольорових. У кого стопроцентний зір, той може дивитись і без допомоги діоптрій. Але нас цікавить питання – як саме дивитись в очі? Чи на всіх однаково? Чи може по-різному? Безперечно, по-різному. Я гадаю, що ви без моєї поради розумієте. В очі Петра Семеновича, скажімо, не можна дивитись точнісінько так само, як в очі антилопи гну чи будь-якого представника спороди сумчастих не можна заглядати з однаковою цікавістю в очі сусідки, що постійно зазирає в шпарку ваших дверей. Якщо в сусідчині очі треба дивитись доброзичливо, то гюрзу намагайтесь гіпнотизувати, хоч би як вона шипіла на вас. По-різному дивляться в очі осла і на навуходоносора. На осла ви повинні дивитися з любов'ю. На навуходоносора – Зі співчуттям. Неоднаковими очима є такий вираз. Ви дивитесь в очі своєї жінки і в очі жінки свого приятеля. Погляд у бік власної жінки звичайний і трохи байдужий. А погляд у бік дружини друга нагадує погляд нарциса. Зовсім по-іншому ви зобов'язані дивитись в очі підлеглого. Їх слід вивчати. Вивчати поглядом кібця, який помітив біля нірки ласку Для цього бажано посадити підлеглого в куток І там уже вивчати Те ж саме можна поробляти з власною дружиною Якщо вона не проробляє цього з вами Якщо гіпопотама, тигра, гібона, вепра, вовкодава Ви можете розглядати в чорних, зелених синіх чи оранжевих окулярах, то цього, безперечно, не можна робити з Петром Семеновичем, дружиною та її мамою. Не доведи, Господи, почепити чорні окуляри на ніс, зайти в кабінет Петра Семеновича, глянути на нього згори вниз і при цьому випалити. Ну якся маєш? Чого коштуватиме вам ця фамільярність? Дізнаєтеся після експерименту Не дозволяється вивчати очі Петра Семеновича і під кутом у 30-40 і більше градусів Може трапитися, що ви одягли окуляри, то дивіться Щоб під час роботи ці окуляри не злізли вам на ніс А ви глянули на Петра Семеновича них, трішки нахиливши голову Так можна дивитися тільки на зубробізона і то, якщо він далеченько. І останнє. Перед коханою ви часто густо опускаєте очі із з якихось відомих тільки вам причин червонієте і боїтеся зустрітися з нею поглядом. Цього ні за що не робіть перед своїм шефом. Якщо побоювання дивитись в очі ваша кохана розцінить як вашу захопленість, то начальник – Розцінить цей погляд по-іншому. Остання анонімка, що прийшла на нього – діло ваших рук. Отож, начальство, дивіться, завжди в очі тепло, ніжно і благально. Розділ «Як зробити, щоб чоловіки на чужих жінок не дивились» Спецпорада для жінок. Перед тим, як дати вичерпну відповідь на це питання, Треба поставити ще одне. Чому чоловіки на чужих жінок дивляться більше, ніж на своїх? Відповідаю, тому що кожна чужа жінка – не ваша жінка. А якщо не ваша, то й невідома, як потойбічний світ. А невідома, як відомо, завжди прекрасне. То як же домогтись, щоб ваш чоловік дивився тільки на вас? Перш за все – Поводьтесь так, ніби ви і його жінка, і нібито чужа. Друге, не розкривайтесь, як тюльпан до кінця, бо рожеві пелюстки швидко поопадають, і від вас залишиться казна що. Третє, не тримайте чоловіка близько біля себе. Окрім цього, існують і інші умови, за яких чоловік любить свою жінку більше, ніж чужу. Я їх під великим секретом від чоловіків подаю спеціально для жінок. Умова перша. Ви десь років на 40 молодші від свого чоловіка. Успіх майже забезпечений. Такий чоловік на чужу жінку і не гляне. З вас очей не спускатиме. Він не відійде ні на крок. І доглядатиме вас краще, ніж свій власний автомобіль. Для цього спонукають його дві підстави. Перша. Якщо ви поїдете з ним до моря, чи подастесь у круїз навколо Південної Африки, то пасажири та й члени екіпажу неодмінно запитають вас. «Скажіть, а ваш тато дуже строгий, чи не зустрітись би нам сьогодні під сузір'ям Козерога? Або «Будьте добрі, скажіть». Ви в тата остання донечка, чи ще є такі ж гарні, як ви? Вважайте, що ви свого добились? Чоловік не тільки не відходитиме від вас, а й вас не відпускатиме від себе. Звичайно, якщо раптом не засне. Друга підстава. Він оберігатиме вас і від чужих поглядів, і від дурних запитань на зразок. А скажіть, ваш дідусь до пенсії чим займається? Або це ваш дідусь по мамоній чи по татовій лінії? Ці питання страшніші перших. Від них можна й на інфаркт розжитись. Не вам зрозуміло, вам це не загрожує. Вас інфаркт у цьому віці і в таких умовах не вхопить. Тому вам переживати нічого. Ви ж самі бачите, що ваш чоловік від вас очей не відводить. Закоханий більше, ніж у чужу жінку Умова друга Може трапитись, що ви не маєте отих 40 років То зобов'язані мати хоч мінімум характеру Треба, щоб чоловік захопився вами Йому потрібно прищепити любов до миття посуду Підлоги, вибивання килимків Навчити його користуватись пілососом Пральною машиною познайомити з кращими рецептами приготування щуки фаршированої, коропатушкованого, карасів у сметані. Тобто створити йому такі умови, щоб від любові до цього діла в нього залишилося рівно стільки часу, скільки вимагає одна жінка – рідна. Добившись цього, вважайте, що ви добились всього. Поки чоловік вивчає рецепти – чи вибирає пилососом пилюку з килимків Ви поспішаєте в перукарню Він чистить каструлі Ви наводите манікюр Ви з'являєтесь несподівано на кухні Як пролісок після першого весняного дощу І все тут сяє Зачіска на вашій голові сяє Обличчя ваше сяє У руках чоловіка каструля сяє Усмішка на його устах сяє він не стримується і запитує «Рідна моя, невже це ти?» Кидається до вас в обійми, ніби вперше в своєму житті. Не приголублюйте, не розчулюйтесь. Пам'ятайте про мінімум характеру і кажіть «А це що за телячі радощі?» Тримайте його в напрузі. Умова третя. Зробіть так, щоб чоловікові весь час здавалося як я уже казав, що ви нібито його жінка і нібито не його. Для цього потрібно частіше виводити чоловіка на люди, щоб він бачив, як із вас чужі чоловіки не зводять очей. Оце взяла тебе з собою, пояснюєте йому, бо як сама вийду, так проходу не дають, пристають як вдови, ще йдуть слідом і потякають. Ох і ніжки, Ох, і стан! Ну, найсправжнісінька собі королева Шантеклера. Подеколи це потрібно втокмачувати чоловікові в голову. Нехай задумуються. Після цього ви в його очах покращуєте. А коли несподівано побачить, що хтось на вас і справді кидає косі погляди, то не стримується і скаже, «Тепер із тобою в місті хоч не з'являйся». «Бач, як ото телепень стриже тебе очима!» Або «Чого отой бовдур витріщив на тебе свої балухи?» Спіть спокійно. Ваш чоловік таки ваш. Після цього ви йому скажіть, щоб він вас ще й зустрічав, коли ви повертаєтесь з роботи, бо, мовляв, якийсь супчик вам проходу не дає. Весь час під'їжджає на власній машині, обіцяє щодня відвозити додому, постійно підкреслює, що в нього двокімнатна холостяцька квартира і що він хотів би з вами поїхати на лоно природи. Вважайте, що ваш чоловік пропав. Для чужих жінок, зрозуміло. Тепер він щовечора простоюватиме перед прохідною вашого підприємства і дивитиметься на кожного власника автомашини, як на людину, які залишилися прожити до вечора. Умова четверта. Намагайтесь робити все те, що й ваш чоловік. Це ж дозволяється. У вас рівноправність. Залишайтесь співробітниками після роботи, випийте чарочку, а додому прийдіть, скажіть, що носі річний звіт, чи були профспілкові збори. Зберіться з подружками і завітайте в ресторан, Чоловіка бажано з собою не брати. Захопіться художньою літературою, читанням, розв'язуванням кросвордів чи вдарте ввечері на дитячому майданчику з хлопцями в козла. Одне слово – спробуйте помінятись ролями. Є ще одна умова, п'ята. Я її залишаю невизначеною. Визначити її раджу вам. Розкажіть. А як ви домоглися, що ваш чоловік дивиться тільки на вас? Поділіться секретом і разом зі своїми зауваженнями надішліть мені. При переробці і доповненні книги автор врахує це і додасть до своїх чотирьох умов і вашу п'яту. Розділ «Як з'їсти ближнього» Це питання нині хвилює багатьох, Скептики, певен, сумніваються в можливості здійснити це оригінальне міроприємство. Але я з усієї відповідальністю хочу сказати, що це зробити легше, ніж згодувати відбивну покиївський чи салат олів'є. Перед тим, як перейти безпосередньо до цього хвилюючого питання, хочу пояснити, чому найчастіше люблять з'їдати незвичайних смертних, а як установлено, Керівників чи начальників, починаючи від завідувача обох здорово відділом і кінчаючи директором комунальної бані. Перш за все, тому що начальник від вас, якщо ви не начальник, відрізняється тим, що має персональну машину, персональний кабінет, персональний телефон, персональну і молоду секретарку та кур'єршу тютю Пашу у кар'єристів підлабузників, бездар, неуків. Усе це викликає заздрість. Їм здається, бо самі вони цього ніколи не відчували, що кожному начальнику добре живеться, легко дихається, в нього залізні нерви, здорове серце, нема цирозів, запалення нирок і кров'яного тиску. Насправді ж над головою начальника Постійно висять грозові хмари з градом, блискавиці з громом, і почеплений на жіночій волосині Дамоклів меч, під ногами каміння, підводні рифи, і десь далеко згадкові ревізори та інспектори. Проте, незважаючи на ці страхи і несподіванки, йому керівнику заздрять, його ненавидять, і як закон намагаються з'їсти. Багатьом це здається. Щоб запобігти цьому, я й присвятив свою пораду доброму поемені керівників. Серед них у мене є особисті знайомі, які, будучи чесні і довірливі, ще й досі потрапляють до тих начальникоїдів і на їхні примітивно розставлені гачки, перемети та сіті з приманкою. Через кілька абзаців я докладно розповім, як це робиться? Але спочатку трохи історії. Звичка з'їдати один одного з'явилася ще в Допрометеївський період. До того часу, поки Прометей не вкрав у батька Зевса вогню, люди їли людей живцем. Як роздобули вогонь на свою голову, почали один одного смажити, варити, тушкувати і навіть висушувати на тараню. У вік атома розщепленого ядра, нейтронів, протонів, нейлонів, плафонів – усе почало інтенсивно вдосконалюватися. Людей почали їсти в інший спосіб – живцем, але непомітно. Вік прогресу, кібернетичних машин і гоукотерапії. Усі нинішні методи перерахувати одній людині просто не під силу. Невідомо. Чи з цим справиться така наука, як кібернетика? Тому обмежусь тільки одним питанням: Як з'їсти свого ближнього, якщо він керівник? Способів є 10. Закритий. За допомогою кабіни, любительський. За допомогою домашньої птиці. Курки, гузки, качки, індички. Екзотичний. За допомогою недомашньої птиці Дикої курки, дикої качки, дикої гуски Перепілки, фазана, рябчика і гухаря Далі мисливський спосіб За допомогою косуль Оленів, лосів, зайців, диких кіз та диких свиней Рибальський За допомогою риби Карася вареного, смаженого, щуки фаршированої осетрини заливної, ікри кетової та потрійної юшки. Оригінальний спосіб за допомогою раків. свіжих. Далі йде свинячий спосіб за допомогою свині чи поросяти. Ювілейний за допомогою календаря і годинника. Механізований при допомозі волг, москвичів, газиків. І десятий Цілком секретний. Найефективніший із них десятий. Слід сказати, що десятий спосіб, хоч і найважливіший, але не має такої сили, яку б не годилось підкріпити хоч одним із вище наведених способів. Тепер перейдемо до розшифрування названих способів. Закритий. Якщо до вас у район Райцентр, Ковгосп, Радгосп, Приїжджає начальник перевіряти скаргу чи стан яйценесучості на птахофермі. Його перш за все потрібно нагодувати. Пам'ятайте, сита людина не така зла, як голодна. Вона добрішає, стає менш прискіпливою і нудною. Для цієї маніпуляції, так здається можна сказати, начальника запрошуйте в кабіну. Такі кабіни – Є при кожній райцентрівській чи містечковій чайній. Запрошувати бажану в сусідній район. Для чого це робиться, я не берусь гадати. Але точно знаю, що чинити треба саме так. Запрошуйте і їдьте. Не волами, безперечно, і не кіньми, а машинами. Легковими. Волга, Победа, навіть якщо після капремонту. Газик. Запорожцями і москвичами старого і нового випуску їздити не рекомендується. Прибувши, не приїхавши, а прибувши, негайно зачиняйте начальника в оту кабіну. Після цього починайте його повільно споювати. Безумовно, не молоком і крем-содою. Примітка. Начальник може впиратися. Дякую, але я не п'ю. Або... Вибачте, але поки не перевірю скарги, то й краплю в рот не візьму. Або, повірте мені, я не можу, У мене серце, печінка, шлунок. На все це слід відповідати так. В усіх серце, в усіх печінка, в усіх шлунок. Або, дякувати будете після того, як закусите. Або, і це ви, наш новий керівник, Щось не схоже. Ваші попередники так не поводилися, не цуралися нижчих себе. Вибачте, але якщо ви їстимете там, де всі, то негайно втратите авторитет. Вас люди не поважатимуть. Вони ж перші скажуть, хіба це начальник? Аби це справжній начальник, то не їв би разом із нами. Після цього... Начальник неодмінно здасться. Негайно ж наливайте йому додаткову чарку і приказуйте. Оце по-нашому. Оце ми розуміємо. Одразу видно козацьку душу. Тільки для цього треба не оцією 25-грамовою чаркою пити, а фужером чи склянкою. Міняйте посуд і напомніте його коньяком із шампанським. Цей напій називається «Люба Мері». Столичне з шампанським має назву «Північне Сяйво». Спирт із томатом – теж Мері, але не Люба, а Кривава Мері. Далі спосіб любительський. Привозити начальника на спецптахоферму. Хай він собі походить по господарству, погомонить із пташницями, як тільки наговориться – Садовіть у ту ж машину і відвозьте в ліс Там, якщо ви справді хочете з'їсти начальника, повинна вже бути птиця Смажена, варена і так, і так, шматками Хай їсть і запиває мінеральною водою Примітка Якщо дія відбувається на лоні природи, то неодмінно слід взяти з собою фотоапарат щоб зробити парочку етюдиків Можна й не кольорових Начальника фіксувати слід тоді Коли він чарку підносить Зрозуміло не до вух Можливо, начальник справді не п'є Печінка, серце, виразка кашлунку, Іпертонія, мікроінфаркт Чи ще що Попросіть, хай хоч зробить вигляд Пригубте, отак А тепер Moment. Все, можна закусувати Гадаю, вийде чудесне фото про ваш приїзд Буде на згадку Начальника слід фотографувати крупним планом Або ж так, щоб він був на першому плані Для контрасту Він у центру, ви по боках У нього в руках фужер чи склянка У вас чарочки чи просто виделки Спосіб екзотичний Майже те саме Дія відбувається теж у лісі Десь у Гущавині За швагбаумом На якому табличка з написом Державний заповідник В'їзд заборонено У заповіднику вирощують фазанів Гухарів, рябчиків Начальникові замість чарки Спочатку підносять рушницю він пробує вцілити хоч у що-небудь із згаданих делікатесів. Це йому не завжди вдається. Але до столу, чи то пак на килим, що простелений на галявині, його запрошують неодмінно. Примітка. Фото знімок робиться в іншому ракурсі. Начальник на задньому плані, на повний зріст. На голові капелюх чи картуз, прикрашений кількома пер'їнами – Фазанячими, на шиї рушниця, на поясі патронтаж і голови донизу ще необкусаних фазанів, рябчики, тетеруки. На устах посмішка, чарка не обов'язково. Спосіб мисливський, дуже нагадує третій, але тут уже в заповіднику розводять кіз, вепрів, лосів, косуль, оленів. Примітка. Поза теж майже та сама. У картузі капелюсі з пір'ям. Можна гусяче або куряче. Рушниця на шиї. Права рука на прикладі, ліва на дулі. У цьому місці дуля не як груша, а як цівка. Ноги. Одна нога на шиї. Або ще краще на спині вбитого ося, оленя чи дикої кози. Що ви вже там полювали? Друга нога – за спиною. Звичайно ж не вашою. За спиною жертви, що на землі. Посмішка – оптимістична. Спосіб рибальський. Начальника вивозять до колгоспного чи радгоспного ставка. Замість рушниці вручають спінінг або бамбукову вудочку. Він намагається зловити коропа чи карася – Черв'яки нехай наживлює сторож Примітка Етюдик бажано робити в човні З дідом Трохимом Ковгоспним сторожем Ви на весь зріст Посеред човна А дід Трохим сидячи на кормі Ви з вудочкою Вигляд Роздивляєтесь тільки що Пійманого коропа Великого Дід посміхається Ви ж ні Оригінальний спосіб Цей спосіб ще називається пекти раків Усе відбувається на тому ж ставку Бригада рибалок ловить раків, а ви печете у вогні Примітка Який етюд? Ви сидите в центрі серед раколовів Є ж риболови, чому не можна раколови? Поруч відро з раками Повернути в бік об'єктива Горить багаття Ваші руки на колінах, своїх, у кожній руці по раку Всі задоволені, посміхаються, ви теж Свинячий спосіб Вам підносять молочних поросят Це може бути в кабіні, коло ставка, в лісі, коло озера Поросят бажано запивати Петрівською або Старкою Добре йдуть до Житомирської гіркої або коніку «Україна» чи «Дойна». Примітка. Ви, як і на попередній фотографії у центрі, в руках веделка і ніж. Поза. Збираєтесь оте порося різати. Крупний план. Посмішка не обов'язкова. Ювілейний спосіб. Несподівано дізнаєтесь, що в начальника день народження. Підносите золотий будильник. Бажано з озулькою, дарчим написом. Спи спокійно, дорогий Петре Семеновичу. Примітка. Хтось із товаришів тисне начальнику руку. Щиро осміхається. Всі дивляться на вас. Будильник на рівні вашої голови. План середній. Механізований спосіб Супроводжуєте начальника туди, звідки він приїхав Позад його машини – кавалькада кращих машин району Кавалькада має нагадувати автодорожний пробіг Але сюди не входять спецмашини Швидка допомога, поливні, підмітальні, пожежні, ветеринарні, бензовози, молоковози та, безперечно, автофурхонний хліб і жива риба. Примітка. Начальник за баранкою автомашини. Лікоть трохи виснуто у вітрове скло. Картуз зсувати набік не слід. Цигарка в зубах теж зайва. Погляд зосереджений. На задньому плані вервичка машин. Легкових. Панорама. Спосіб десятий. Цілком секретний не при допомозі друкарських машинок «Україна», «Олімпія», «Оптима» чи «Колібрі», а звичайної харківської китайської авторучки, або, найкраще, гусячого пера. Пишете лист в одну з вищих інстанцій. Якщо начальник – директор лазні, пишете завідуючому комунгоспу. Якщо начальник – директор м'ясокомбінату – то міністру м'ясомолочної промисловості і так далі. У листі повідомляєте, що начальник не встиг ще й місця нагріти, а он уже чим займається. Неодмінно пишіть, що примушував вас діставати балик, коньяк, кетову ікру, без дозволу ловив у колгоспно ставках рибу, коропів, карасів, сазанів, без дозволу, Бив у державних заповідниках рябчиків, фазанів, косуль, оленів, кіз і свиней, диких. Усе це широко ілюструйте фотоетюдами. У кінці листа просіть усі витрати списати на начальника, а його погнати з роботи. Кажіть, хто все це може підтвердити. Ставте підписи. Сусідів або співробітників Ні в якому разі не посилайте листа анонімно Тепер це не проходить Лист опускайте безпосередньо з поштовий вагон І тільки тоді йдіть додому Лягайте спати І вважайте, що свій громадський обов'язок Ви виконали з честю Можете бути певні Начальника з'їли Забитих косуль і свиней Спишуть на нього, на вашій совісті тільки раки, але на них розцінок поки що нема. Спіть спокійно. Частина Як писати мемуари. Мемуари писати дуже важко. Навіть важче, ніж одному редактору видавництва написати всі анотації до тематичного плану. Чому ж так важко писати мемуари? По-перше, мемуари, як правило, пишуться тоді, як той чи ті, про кого ви збираєтесь писати, неодмінно помруть. А ви маєте дізнатися, чи визнали їх після смерті за видатних і ввели до уре. Якщо так, то вважайте, що один шанс із десяти на вашому боці. По-друге, повинні померти всі ваші ровесники. Або якщо їх називають, Сучасники поета, полководця, художника, композитора чи ще кого іншого. Інакше сучасники почнуть звинувачувати вас у недостовірності чи перекручувані викладених вами фактів. По-третє, треба вмудритися прожити вік свій так, щоб пережити навіть геніїв. А це, судячи по кількості мемуарних книг, Удається не кожному. Тепер ви зрозуміли, чому так мало в нас мемуарної літератури і чому так важко її писати. Хто ж пише мемуари? Мемуари пишуть різні люди. Політики, полководці, витатні діячі культури, актори, композитори, художники і навіть гумористи. Як же пишуться мемуари? Ну, перш за все, маючи відповідні для мемуаристики роки, вам необхідно мати ще й папір і хоча б харківську авторучку золоте перо. Бо, як відомо, мемуари, на відміну від гетьманських універсалів, пишуться не на пергаменті і не гусячим пером. З чого ж почати мемуари? Безперечно, з опису першої, Цілком випадкової Зустрічі з поетом Скажімо, С Чи з гумористом, скажімо, В Але ні в якому разі Не з того, що ви вже при житті Поета записували його жарти в ресторані Еней Пишіть, що вперше ви з ним зустрілися В більярній Якщо це літератор То, звичайно, в будинку літераторів Якщо художник то в будинку художників. Якщо композитор, то у видавництві «Музична Україна». Для кого пишуться мемуари? Звичайно, було б наївно думати, що всі сили кинуто лише на те, аби віддати данину поету С чи гумористу В. Мемуари переважно пишуться для самого себе, а якщо з ними уважніше познайомитися, то як закон – і про себе. Як описувати головного героя? Дуже просто. Чим простіше, тим краще. Приблизно отак. Ніколи не міг подумати, що цей, на перший погляд, невеличкий незріс чоловік і є петом С. Я його уявляв кремезним, широкоплечим, велетним. Або дотепи з нього так і ссипались. Я дивився на нього і боявся, що він ось-ось захлинеться. Але ні, до били з нього, як б'ють струмені фонтана в парку біля університету імені Шевченка. Як ви познайомилися з головним героєм? Цього ви точно не повинні пригадувати. Пишіть краще отак. Уже нині не пригадую, де ми з ним уперше познайомились. Чи це трапилось у... Фешенебельно-провінційному готелі Жорж Чи в едеських катакомбах, де ми були на екскурсії Пам'ятаю одне, він мене впізнав одразу Ніколи не думав, що він отак просто, як звичайний смертний Підійде до мене, покладе свою руку на моє плече і скаже Так оце ви такий, Юро Це якщо вас автора мемуарів, звуть Юрком а якщо звуть Василем вас, то звучатиме трохи інакше. Так оце ви такий, Василю? Ніколи не думав. Оглядаючи мене з ніг до голови, сказав він, що ви отак пишете. Гарно пишете, читав, так тримати. Що писати далі? Далі потрібно зробити невеличкий екскурс у поетове дитинство. Бо поет, як відомо, Ще сколиськи мріяв стати моряком. Якщо він утік із дому в Одесу І незабаром влаштувався на теплоході Іван Франко, Нині Леся Українка, звичайним юнгою. Уже пізніше, десь через рік, Під час нашої зустрічі він про це розповідав мені особисто. І тоді я уявив собі, пишете ви, Обірваного хлопчика Селюка, Який без шматка хліба в кишені, бреде таврійськими степами у великий і загадковий світ – Одесу. Чи відіграли б ви якусь роль у житті героя? Безперечно. Саме дякуючи вам, і з'явилась на світ його геніальна поема. Але давайте все по порядку. Ви ж, звичайно, добре пам'ятаєте, як у скрутний для поета час йому захотілося назавжди кинути перо і влаштуватися працювати на таксі. Та ви, не хто інший, а саме ви, не дозволили йому так чинити, Вчасно підтримали його, навіть підказали сюжет для його безсмертної поеми «Весна не жде». Щоправда, дружина поета в своїх спогадах чомусь запевняє, що згаданий твір з'явився на світ дякуючи їй, а не вам, але чи варто на це звертати увагу? Хіба ми не знаємо жінок? Вони глибоко переконані, що все створено в ім'я них, або дякуючи їм. Чи варто писати про його творчість? Обов'язково. Почніть приблизно так. Пам'ятаю, він щось писав. Що саме я вже не пригадую, але знаю, що писав. Саме тоді почав уже писати і я. На той час у мене було три чи то п'ять романів. Якось сиджу, коли чую, хтось стукає у шибку. Я до вікна, дивлюся, він. Що, питаю, тебе принесло так пізно? Гумореску, відповідає, написав. Ту саму, до якої ти мені підказав сюжет. Хочеш послухати? Я його вислухав, зробив кілька слушних зауважень. І гумореска після цього стала популярною. Нею буквально зачитувались усі: від студентів-заочників до футболістів-любителів. Професіоналів у нас тоді ще не було. Ця гумореска мені добре запам'яталася. Забув, щоправда, її назву, але добре пригадую що читали її на всіх вечорах, де читався уривок із моєї повісті «Життя під сонцем». Як викласти розділ про дивацтво гумориста? Як відомо всі великі люди – диваки. Гуморист В не був винятком. Гуморист, треба сказати, він був досить цікавий, талант щедрий, особливо любили його друзі. Пригадую – з першого свого гонорару він одному із нас позичив 10 карбованців, другому – 20, третьому – 30, четвертому – 40, п'ятому – карбованець – 32, шостому – ні, шоста була вона, поетеся Леся Ки. Лесю він посадив на таксі, а гроші дав не їй, а таксисту. То були останні п'ять карбованців і гуморист В попросив водія авто, щоб той відвізле додому, А сам позичив у мене до наступного гонорару три копійки на трамвай, але пішов пішки, бо трамваї вже не ходили. Отаким От веселим і живим закарбувався він у моїй пам'яті. До речі, тих трьох копійок він мені досі не віддав. Розділ «Як вибирати ім'я» Це питання безперечно хвилює кожного, хто збирається стати батьком чи матір'ю. Питання, як на мій погляд, не таке вже й дрібне. Бо й справді, яке ім'я дати дитині? Чим керуватися? З чого починати? Перш за все, слід забути про будь-які сімейні традиції, якщо вони якимось дивом збереглися у вашій сім'ї. Все те, Пережитки минулого. Тепер нові часи, нові імена. Не варто в ці дні згадувати батька Арсена чи діда Андрія, а тим більш прадіда Данила. Не треба згадувати й маму, бабу, прабабу. Не варто задумуватися і над майбутнім. Хай вас не хвилює вже тепер, як поставиться ваш син чи донька до підібраного вами імені. Це їх не цікавить. Вони ще до цього не доросли. Єдине, що в ці щасливі для вас дні має вас цікавити, так це книга власних імен та поради знайомих. Книга імен запропонує вам чималий список, і ви зможете знайти всяке-таке ім'я для нащадка. Але моя вам щира порада – не заглядайте туди. Не минай дня – як до вас завітають ваші знайомі, що дві, а то й цілих три ночі не могли заснути. Все думали, яке б ото вашій дитині ім'я підібрати? Чи може все ото даремно? З острахом цікавляться вони. Ти що, з отієї книжки батько надумав своїй дитині ім'я підбирати? А ми ж для чого? Ми тобі друзі, чи ми тобі хто? Викинь книжку, поки не пізно. Ви, ніяко відкладаєте книгу вбік. Закинь її, радять ваші знайомі, що ти з нею носишся, як із крашенкою. Ось тобі справжні імена. Це моє, це Митькове, це тьотя Фрося написала, це Гарик, це Жорик. Чи, може, ти вже би з нас придумав? «Так кажи!» «Та жінка хоче...» Починаєте ви так, ніби щойно когось ненавмисно підрізали. «Не я, а жінка хоче!» «Як син народиться, то назвати Назаром, якщо донька то Соломією!» «Що?» – скрикують усі троє чи четверо. «Скільки там уже до вас прийшло?» «Нам не почулося!» «Ти так оце сказав, як ми почули!» «Чи ти ще нічого не сказав?» «Та це все жінка. Дід у неї був Назар, замість батька їй. Вона ж у мене сирота, так оце вигадала. У дідову пам'ять. Виховував, мовляв, у люди вивів. «За бобони!» – кидає хтось. «Факт пережитки. Ніби тому дідові тепер не все одно. Ти що, перед жінкою по шнурочку ходиш?» «Та ні, що ви? А в тебе своя думка є? В тебе своє ім'я є?» «Та я думав, на батькову честь загинув на початку війни». «Ну і правильно, ото на батькову честь і називай, а то вигадують. Назар, хто тепер із таким іменем ходить?» «Тьфу, називай на честь батька і не вигадуй, чи може жінка не погоджується?» «Та погоджується». Ну і чудесно, значить ім'я вже є. Свій список можна рвати, чи не так? То як же зватимуть твого спадкоємця? Тимофій. Що? А по хвилі? Ну ти вибач, це звичайно ваші сімейні справи, вам видніше. Але ми радили б і про дитину подумати. Ти подумав, як воно беззахисне піде в світ, і з таким іменем – Тимофій. Тиміш, уявляєш? З божеволі ти мало, підтримує друга жінка. Що люди про батьків подумають? Оце вже буде балачок. Оригінальне щось треба, знову друг, щоб відбивало ваш дух, епоху. А ти – Назар Тимофій. Що ж ти кожному стрічному пояснюватимеш, не чуючись чи так свою дитину назвав, на честь діда чи баби. Не сміши людей. Гаразд, здаєтесь ви. А які у вас пропозиції? У нас? Ось список. Я, наприклад, пропоную назвати його іменем відомого співака. Звичайно, не нашого. Ну, якогось французького чи італійського. Скажімо, Антоніо. Чим погано? Або на честь Жана Маре. Моїй жінці цей артист дуже подобається. Для доньки – Лола. Гарно? І взагалі, яке кому діло – Лола чи Жан? Ото довго не дискутуйте. Згоджуйтесь одразу. Знайомі завжди діло кажуть. Беріть у них список і поспішайте в пологовий будинок. Список передавайте через санітарку чи медсестру разом із записочкою. Люба. Всі пропонують назвати сина, як буде син, Жуем. Якщо донька, то Овою. Гадаю, наші знайомі мають рацію. Назар і Тимофій – архаїзми. Не сподобаються ці, то із списку, що додаю. Цілую, твій Вася. Оскільки я теж батько, і мені теж знайомі пропонували список імен, то я хочу його винести на широкий суд, щоб наші товариші й друзі не сушили собі голів. Ось цей список. Якщо ж ви вважаєте, що цей список неповний, не повний, не відчаюйтесь. Ваші знайомі доповнять. Останнє, що я вам пораджу, це не забувати за гармонію імені і прізвища. Це дуже важливо подаю приклади Нінель Кокурудза, Травіата Пацюк, Жульєна Миска, Анжела Кендюх, Вольдемар Копистка, Огонората Пузир, Геракеу Гербус, Жузі Коза, Недобарабан, Аттіла Шкапченко і Аполлон Козолуп. Якщо ця гармонія є, вважайте, що ім'я ви вибрали правильно. Діти вам дякуватимуть, особливо як підростуть. Розділ «Як дізнатися про походження свого прізвища» Майже науковий трактат. Вважатиму неповноцінною свою книгу, якщо, бодай, хоч коротко не зупинюся, на походженні наших прізвищ. Подаватиму пораду, як підібрати ім'я і зовсім не сказати, як дізнатись про походження свого прізвища, значить обікрасти читача, не задовольнити його допитливої душі. Тим паче, що прізвища хвилюють нас інколи більше, ніж імена. Бо як-не-як, -як, імена нам дають, як ми вже знаємо сусіди, родичі, знайомі, рідше батьки, а ще рідше діди чи прабаби. Та вже прізвища Якось так повелося, дістаються не від знайомих, а саме від батьків, дідів чи навіть від прадідів. І спробуй тепер після стількох епох і воєн встановити, чи у вас таке ж прізвище, як було в прапрадіда, а чи дійшло до наших днів у іншому вигляді, а може й змінилось за вимогами часу, чи самого власника того прізвища. Бо тепер, скажімо, кожен змінює своє прізвище, як йому заманеться, і часто на шкоду собі. Тому я раджу, перед тим, як збираєтесь змінити своє прізвище, подумайте, чи не міняєте шило на швайку. Можливо, ви й досі не догадуєтесь, яке благородне походження має ваше прізвище, щоб ви впевнилися, що це справді так. Пропоную вам кілька прикладів, за допомогою яких ви зможете визначити генезис свого прізвища і пересвідчитись, що воно у вас не таке вже звичайне, як на перший погляд здається. Як дізнатись, чи ви випадково не італієць? Приклад перший. Ваше справжнє прізвище, як твердить батько чи матір, Мирон Деко. А якщо його прочитати навпаки та ще написати разом, то виходить, що ви ніякий не Мирон, а Декомерон. Отже, ваші далекі предки – це безсумнівно італійці, сучасники Джованні Бокаччо чи Мікеланджело. То питається, чи варто міняти таке прізвище? Приклад другий. Ви Антон Канава. Три «а» в одному прізвищі. Звичайно, забагато, як за мало одного «о» в імені. Що ж слід робити? Перше «а» в прізвищі заміняєте на «о» разом із наголосом. Тепер прізвище вимовляється «Конава». Відчуваєте зовсім інший нюанс. А до імені Антон додаєте «іо». Правда цього вашого перевання. Часто не розуміють формалісти із ЗАГСу. Але якби не вони – бюрократи. Ви, мабуть, і не догадались, яке б мало пікантне прізвище. Антоніо Канава. Наче видатного італійського скульптора, представника класицизму Антоніо Канова. Приклад третій. Прізвище змінюється за допомогою додавання, точніше дописування. Це можна зробити без чиновника із заксо чи секретаря сільради. Головне – підібрати відповідне чорнило. Якщо у вашому паспорті стоїть мазач чи кирпач, вважайте, що до італійця вам дві літери. Дописуйте «чо», не «чао», а саме «чі» і «о». І носіть собі на радість, а іншим на втіху – «мазаччо» чи «кирпаччо». Якщо у вас прізвище Пізан, то робіть пізанно. Приклад 4. Про прізвища, усне звучання яких має особливу увагу. Такі прізвища в основному не пишуться, а вимовляються. Пояснюю, у вас прізвище мина квасоля. Маючи таке ім'я та і прізвище, ви чомусь проклинаєте своїх батьків а вони той день, коли ви народилися, ненавидити себе, своїх родичів і того діда, що вмудрився під час російсько-японської війни стати повним георгіївським кавалером. Саме на честь діда Мини вас і нарекли цим страшним для вас дореволюційним іменем. І ви нині повинні через це страждати, згадувати батька і матір, а заодно й діда – Георгіївського кавалера словами, які навіть у порадах писати заборонено, а тим часом чините ви так даремно, бо, мабуть, і не здогадуєтесь, що такому співзвуччу між іменем та прізвищем може позаздрити артист із капели гітарістів чи квоун столичного цирку. Лише вслухайтесь у своє прізвище, вимовте його ніжно. І з любов'ю, особливо в присутності інтелектуала чи науковця. Не встигнете й рота затулити, як він підбіжить до вас і запитає. Скажіть, ви випадково не родич італійського скульптора Мінофазолі. Ви раптово ніяковієте, бо між нами кажучи, ви безперечно родич, але далекий. Прізвище – Дуже трансформувалось «Я це одразу помітив», запевнить ваш інтелектуал «Бачите, я саме працюю над темою італійське відродження і Україна Досліджую зв'язки, торгові відносини Особливо акцентую увагу на сфері впливу України на Італію Ваше прізвище мені запам'яталося» Якщо після цього поцікавиться, чи у вас вдома випадково нема чогось такого, ну, скажімо, кардинальської мантії чи весла від гондоли, одразу не відповідайте. Вдайте, що вам трохи ніяково і навіть неприємно, бо товариш уперше у вашому житті так точно, безпомилково. От що значить освічена людина – розгадав справжнє походження вашого прізвища. Хоч як ви і маскувалися? Після цього скажіть. Треба подумати. І негайно мчіть в академку. Дізнайтесь хоч, хто такий о той Мінофазолі, коли він жив і чим займався. А носій прізвища Пиколом прямий нащадок папи римського п'я Справжнє прізвище обох Пекколомінні. Але це так, між іншим. Як визначити, чи ви випадково не француз? Переднє слово. Як не дивно, з французами у нас справи гірші, ніж з італійцями. Французи є. А от прізвищ, звичайно, менше, ніж, скажімо, італійських, німецьких чи турецьких. Це, певне, пояснюється в першу чергу тим, що Франція з нами – не межує, хоч зв'язки у нас давні, починаючи від Анни Ярослава Мудрого і кінчаючи Борею Штаньком із Поля, який торік їздив у Париж по туристській путівці. Приклад перший. В Україні поширене прізвище Гроха. Якщо послухати Аделю Скобиляк, то довідаєтесь, що в її жилах тече чиста французька кров одного з фельдмаршалів часів Наполеона Бонапарта, який під час Першої вітчизняної війни переховувався в Хоролі, де перша жила прабаба Аделі. Від фельдмаршала і пішло прізвище Аделі Грохи, яке волосний писар, будучи малограмотним, записав у метрику «Аделя Гроха». Хоч насправді вона француженка і повинна писатися – Аделя Гроха З наголосом на останньому «а» Приклад другий Прізвище Філіпченко Одразу відчувається, що воно не українського походження Бо в українців є Пилип Пилип із Конополь, а не Філіп Закінчення Ченко запозичене в українців Філіп навпаки чуже нашій мові Або, як кажуть, слово – іншомовного походження. Тому неважко здогадатися, що справжнє прізвище Філіпченка свого часу було Філіп. Приміром, Жерарде Філіпп. Теж саме стосується прізвищ Філіпчук, Філіпенко. Як дізнатися, чи ви випадково не німець? Приклад перший. Якщо у вас прізвище Вітер, можете бути певні, ви таки німець. До цього варто лише придбати літеру N і вписати її третю ліворуч, або замінити літеру Ти на ту ж Після цього ви вже не якийсь там вітер, а в першому варіанті вінтер, у другому вінер, вінер норберт, американський вчений, німець за походженням. Приклад другий: на що вже типові українські прізвища. Дерегус чи Дереніс Але й вони, як виявляються, мають свої секрети Власники їх, певен, і не підозрюють, що варто їм викинути літеру І Як вони стають Дергус чи Дерніс Друкувати замітки, інформації, якщо вони вам вдаються Можна під таким псевдонімом Ван, тобто Ваня, Дергус Або ще краще так Ван Дер Гус Але цього, мені так здається, не дозволить зробити найліберальніший редактор, якщо він вас особисто знає Не дивуйтесь, редактори залишаються редакторами Хіба з них хто знався на людських душах? Хоч усі вони без винятку вважають себе інженерами цих душ Як дізнатися, чи ви випадково не турок? Переднє слово. Чимало минуло часу, як Україна перестала воювати з турками. Козаки перевелися, а от імена і прізвища турецькі залишилися. Драгомани, сагайдаки, бузууки, килимники, кунтуші, тощо. І тому не дивно, якщо хтось із ваших знайомих раптом заявляє, «А ти знаєш?» що я з турецьких Яничар, або «Та він же Турок», або «Тобі відомо, що моя баба була Ага, і в селі її називали Османша». Так заявляються переважно ті, що знають, хто вони і звідки. Але багато власників чистокровних турецьких прізвищ і досі перебувають у блаженному невиданні. Просто неймовірно. Я вважатиму злочином, коли багатьом їм не розкриві таємниць і не розповім, звідки вони пішли і чиї вони діти. Приклад перший. Мій однокашник по університету носив прізвище Алік Кнур. До нашого знайомства він, виявляється, і не знав, що він прямий нащадок турецького меддаха. Та ти знаєш? Якось кажу йому, хто ти такий? Звідки в тебе таке ім'я та прізвище? Оце вчора прочитав статтю одного дуже вченого Федотюка, звідки походять наші прізвища. Так виявляється, що слово «алік» в Україні поширилося під час турецько-татарських наскоків і походить від турецького «алі». Отже, ти ніякий не «алік» і ніякий не «кнур». Справжнє твоє прізвище Алінур або навіть Алінурі. Викинь ти оту літеру рука, і все зрозумієш. Він несподівано кинувся на мене, заграла турецька кров, обхопив обома руками і ледве не задушив, а тоді, наче шайтан з криком Агалала кинувся вниз по сходах. Не забудь засмагнути і пофарбуватися. Кинув я йому вслід, та не знаю, чи почув він мене, бо якось випадково побачив його з вікна трамвая, то він і досі ходив блондином. Приклад другий: Досі терзаються в здогадках носії прізвищ Кріт Тхір. І жоден із них, скільки б не ламав голову, звідки у нього таке прізвище не знає, що вони турецького походження. Тільки вбогі вигадники та бліді, як турецькі євнухи, якщо мова йде про турків, то й порівняння повинні бути турецькі. Фантазери неспроможні на більше, як замінити літеру І на О. Тхір – Тхор, Кріт – Крот. Ще й сердяться і поправляють вас, коли ви без звого наміру ненавмисне пишете Тхір чи Кріт, вони неодмінно вам скажуть «Я не Тхір, а Тхор. У той час, коли треба не сердитися, а дякувати, що вас пишуть Тхір, бо ви справді Тхір, і прізвище ваше походить не від Путоріос з родини Куницевих, що має хутро з грубо обідраною темною остю, а від справжнього турецького імені, з якого десь в історії випала і загубилася одна лише літера «А» от її літеру, і слід ставити поруч із «ка» чи «те», щоб вийшло «каріт» чи «техір». Приклад третій. Михайло Фіра, або, як кажуть близькі знайомі, Мішафіра. Так от, Мішафіра не «фіра», а «арів». А арів? А ви, виявляється, чисте турецьке прізвище читаєте зліва направо а не справа наліво. А турецькі прізвища і читаються, як у народі кажуть по-турецьки «Ашім» – «Арів». Відчуваєте, скільки тут музики? вимовляєте його, і вам здається, наче граєте на зурні або л'єте в воду з турецького кувшина. Так і хочеться додати до цього слова «бей» чи «ага», щоб звучало ще миліше – а шім Аріфбей? Отож, за роботу, товариші. Якщо вам захочеться змінити своє прізвище, то ви більше не битиметеся, ніби курка в пітьмі, міняючи прізвище на свій страх і сміх. Тепер у вас під рукою солідна і науково обґрунтована порада, яка може вам замінити статтю чи дисертацію. Якщо ж формалісти із ЗАХСу виставлятимуть свої претензії і доводитимуть протилежне, то не забувайте, будь ласка, вказувати їм на це перше джерело –